Бар, який тримав модний київський ресторатор Ерік, не мав вивіски, що гарантувало від випадкових відвідувачів, а крім того пропонував приязних офіціанток і достатньо гучну музику, аби не боятися послідовників майора Мельниченка. Мирослава тут знали в обличчя, і персонал, і завсідники. Він інколи стихо рекомендував нам знайомих. Це Ромко, він з Канади, працює у представництві фірми. «Ну, до дна, я так розумію, цей флот піде не скоро», – зауважив я, поставивши порожню чарку. «На жаль, тут потрібна кримська війна. Та докур ви ту кримську війну. Як люди піднімуться, вони разом зі своїми фрегатами будуть тікати до Москви, і то не факт, що встигнуть». «А що їм люди зроблять?» Олесь був сповнений скептицизм. «У них же сила». «Сила?» – засміявся Мирослав, так що кіска на його потилиці захиталася туди-сюди. «Побачиш, як уся ця сила буде навепередки доводити, що весь цей час підпільно працювала була Нающенка». «Та ну», – не здавався наш поет Згадайте, Гонгадзе. Раз-два і зник. І ніхто нікуди не бігає. Або два роки тому, пам'ятаєте, після скандалу з кольчугами. Директор спецекспорту їде на машині. Назустріч бензовоз. Вдарилися. Бензовозу нічого. Випадковий пасажир, що сидів поруч, цілісінький. А у директора жодної цілої кістки не лишилося. І все. Кажуть, які документи при ньому були, то всі пропали. Олесь ставав похмурішим і похмурішим. А чорновіл? І Ющенка вони приберуть, якщо треба. Щоб ви не сумнівалися. А отут дозвольте вставити п'ять копійок. Я махнув рукою офіціанці. Миловида струнка дівчина, весняний струмок між камінням, просочилася поміж галасливих завсідників. «Ми ж іще не завершуємо?» – уточнив я у хлопців. Вони рішуче помотали головами. «Три по п'ятдесят, повторіть, будь ласка». Дівчина так само вправно прострумилася до шинкласу. «А п'ять копійок будуть такі». «Щодо сили, то це правда. Сили у них вистачає. Але й готовність до зради, як у всіх українців, у них висока. Я вам зараз розкажу один випадок, тільки щоб він залишився між нами. Згода?» «Бразити хочеш?» – спитав Мирослав. Правду кажучи, Олесеві ця історія не була потрібна геть. Але що поробиш? Треба ж хлопцеві додати оптимізму. Від настрою поетів у нашій країні багато залежить. Така вже поетична країна, хай би і грець. Так от... Коли Ющенко ще був прем'єром, у нас була ситуація з міністерством. Коротше кажучи, стали нас звідти витісняти. Ну, паша і заслав мене секретним парламентарем, каже, я офіційно підійти не можу, партнери не зрозуміють, а ти через своїх націоналістів спробуй домовитися. Що, правда? витріщився Олесь. Притис я пальця до губів. Абсолютно, я зв'язався тоді з одним твоїм колегою, поетом. Імен не називаю, але був такий собі всіхній друг працював радником у Ющенка. «Здається, я розумію, про кого ти». «Це не важливо», – я махнув рукою, бо і так уже розпатякався. Але то нічого, бо ж головна користь від алкоголю полягає в тому, щоб напитися і скинути з себе зайву інформацію. До речі, за цю історію треба випити, бо аж надто вона типова. Спритна офіціантка вже встигла поновити алкогольний баланс нашого столу. Словом, це мудило розповідало усім, що має прямий доступ до тіла самого. Ну, начебто Ющенко прокинутися не може, щоб не порадитися з ним. Що він права рука і де. Я дурний повівся. Якби він чесно мені зізнався, що далі третього помічника четвертої приймальні не допущений, я би спробував вийти на когось іншого. А так людина обіцяє передати особисто, щоки надуває. Одним словом, ця скотина взяла у мене інфу і спробувала за її рахунок пробитися до тіла. Мовляв, пустіть мене, воно того варте. «Ну там хлопці теж не вчорашні. Давай кажуть свою інформацію, ми донесемо». А він не здається. І в результаті місяць водив мене на кукані, казав, що перевіряє твої дані. Так і перевіряли, поки рада голоснула і Андрійовича тютю. Видиш? Мирослав поправив неслухняну прятку волосся, що вибилася з хвоста на потилиці. «Історія типова, але повчальна. І не за того помічника, за те, що, як ти кажеш, готові до зради. Бігме, усі підуть на поклін, бо мають досвід». «Ну а я про що?» «Ми випили без тосту, але, здається, однаково розуміли, за що п'ємо». Проте Олесь все одно залишився у песимізмі. «Ну, по-перше, Ющенко тоді все-таки був прем'єром», – заперечив він. «А зараз він хто?» «А зараз його підтримує вся Україна!» «Та чхали вони на Україну, і взагалі я не розумію, чому всі так за Ющенка. Він же їх називав фашистами, тих, хто стояв на Майдані під час України без кучми. Що не було такого?» Рослав заспокійливо поклав йому руку на плече. «Ні, ну тут з ним можна було частково погодитися, бо то були комуністи, а це те ж саме, що фашисти. І пропери у них червоні, у тих, і у тих. «Та не в тому справа!» – з пересердя вдарав я чаркою об стіл. Мирослав відтрактував мій рух по-своєму і зробив характерний жест офіціанців. «Люди, от де біда! Вони ж усі такі брехливі і зрадливі! Це наш, блін, національний характер! Хата з краю і все!» «Наші люди на вулицю не вийдуть, хіба що ті ж комуністи. У них завжди на божевільні бабуськи». «А як вийдуть?» – запитав Мирослав. «Та ладно!» – махнув я рукою. Спритна офіціантка з'явилася буквально нізвідки, з келихами в руках. «Ну то давай закладемося!» – запропонував мій режисер. Я підняв келих, запрошуючи колег приєднатися. «За що п'ємо?» «За Йощенка!» – впевнено сказав Мирослав. «Він теж добряче набрався». Олесь цокнувся разом з усіма і нічим не заперечив. Чи то перекувався, чи то вже перебрав. Почекавши, поки гарячий потік завершить свою святу справу у моєму стравоході, я підняв порожні кели вгору, подаючи дівчині сигнал «СОС», але вона дивилася в інший бік. «Тільки мені не треба», – попрохав Олесь. «Щось я...» «Ми теж уже щось», – запевнив його Мирослав. «Потім візьмемо кави і будемо в нормі. Де там ця, як її?» Оксана, раптом замріяно промурмотів молодий поет. Справді? Ну мені так здається, Оксана її личить. Рогульське ім'я. рубанув рукою галичанин. А дівчина наша з Галичини бігмея Софія чи Галина. Так Софія чи Галина, уточнив я. Мирослав замислився. Ні, най буде Галина. Я поліз до кишені за гаманцем. Добре, ти хотів закладатися, тоді ставлю 20 гривень на Олену. «Олену?» – скривився Мирослав. «Олена. Найпопулярніше ім'я в Україні». «Окей?» – Мирослав теж витягаманця. «П'ятдесят на Галину!» «А якщо ніхто не вгадає?» Олесь теж коперсався в кишені, зважуючи розмір своєї участі у тоталізаторі. «Тоді все по-чесному. Банк дістанеться їй. На чай!» Поки Олесь примущував свою двадцятку між наших купюр, я побачив, що дівчина звільнилася і знову зобразив пальцями три зуб. Вона була готова до такого розвитку подій і за дві хвилини вже матеріалізувалася біля нашого столика із замовленим вантажем. Я кинув оком по приємних високих грудях і не побачив на них бейджа з іменем. Що ж, це навіть краще. Ніхто не має переваги. «Хороша моя», – почав я делікатно, – «а скажіть нам, будь ласка...» «Так», – уважно схивила голову офіціантка. «Як вас кличуть?» Катерина, відповіла дівчина без тіні кокетування і поставила повні келихи на стіл. Шлях би його тратив, пробурмотів Мирослав. Із цим висновком можна було погодитися. Вже хто, хто, а я міг би вгадати це ім'я. Щось не так? стурбовано запитала Катерина. Та ні, вам дуже личить. Дякую. Вона кивнула збираючи порожній посуд, і замить зникла у галасливому натовпі відвідувачів. Катерина, повторив я. Гарна дівчина. Не тільки гарна, але й фартова, зауважив Мирослав. І тільки Олесь промовчав, я обернувся і побачив, що наш бідолашний поет тихо дрімає, впавши головою на груди, і губа його по-дитячому тремтить на видиху.